Треба перевірити слабкі місця в охороні Тов Сталіна. І Інакшим шляхом цієї зробити не можна, йди. Я йду, і дійсно, як же інакшим шляхом перевірити, як не спробувати вбити? Йду я до коменданта і кажу, що мені для виконання наказу секретного Тов Бергі Нужні секретні речі, які я сам виберу з конфіскати. Той так затримтів, як почув, на кого я тепер працюю, що ні разу не спитав. А. Бери, що хоч, лише не впоминай мене, бери так, щоб я і не бачив, що ти береш. Бо порядок був кожен розумів, тоді я вибираю з конфіскату що? Речі, інструменти годинникового майстра справедливо забрані, а в нього ще завгодя. А також вибираю собі такого наймощнішого кулемета системи Шпагіна, такого мощного, за що самого конструктора було зліквідовано, щоб він буває ще кіраща чого не видумав. І беру 12 патронів, що комендант так злякався, що навіть боявся. І неуком не глянув у склад, що я там вибирав. Тоді я таємно пробрався у віреному мені керемлі, нікуди ще, як не в спаську його бачту. Підворитільно... Перев'ядягшись годинникового майстра ніби йду ремонтувати для реставрації механізму годинника відомому усьому людству, якщо воно прогресивне. Лише замість інструментів я ніс туди не що інше, як розбраний і без того засікречений кулемет, такий, що якби в мене його б і обнаружили, то однак б ніхто не догадався. Що то таке незрозуміле. Зайшовши в куранти, я швиденько пристроїв у колокол кулемета і, обливаючись гарячими сльозами, навів його смертоносною цівкою куди, туди, як не на гірнітні трибуни Мавзолеї, на самісіньку їхню середину, святу для кожного чесного чоловіка, яким тоді й був я. От чого я мало не перестав ним бути? І вчасно це я зробив, бо тут же нас усіх піднімають по тривозі і і йти на парад. Ми всі стоїмо вже як один, красавці, орли з дерев'яними штиками, щоб ніхто з кореспондентів не догадався, що у нас їх нема. І вже в мене серце обливалось, коли я побачив, як на трибуну ту, Камняну, а виходить, усе наше миле серцю політбюро із товаришем Сталіним посередині. І стає. І що саме страшне, стає строго на для кожного своєму місці. І всі вони в ньому стоять спокійно, бо знають, що на всіх секретних точках Москви вже стоять вірні люди, охраняючи її від терору що навіть на Спасській башті таких охранників було рівно 12 чоловік, за що їх потім і розстріляли. А я ж стою і дивлюся на Берію, і жду, що він страшну цю хвилину махне рукою і придодвертить її. Ну, але я не знав, що він ніколи не був грузином, як товариш Сталін, а був собі... Непростісіньким мегрелом по цій причині тайно і завидував Йосифу Вісаріоновичу. І от все наше прогресивне людство напряглося в ожиданні нашого параду, несущого парбущенним народам краще життя на землі. Все заумерло, особливо спаська башта, яка вже нічого не спасе, якщо лише то берія не дасть тайний наказ рукою, щоби все предотвратити. Те, що він сам же і задумав під виглядом перевірки його. І лише я один стою в цьому сівіті, як дурак з деревляним штиком, і лише я один здогадуюся, що буде, коли парад, який саме задрав носки, щоб рушити свій перший шаг, чим він призведе до подальших руйнівних наслідків.